Пробудження. Поховане місто в бетоній склі. Ні кольорів, ні відтінків. Вулиці вмерли, Мовчать ліхтарі І обеліски поснулих будинків. Сліди від дощу на полотних вітрин, Наче подряпини на кіноплівці. Рівні шеренги секунди хвилин Кроки карбують по мокрій бруківці. Солодких не можу позбутися чар, І п'ю свої сни, наче воду досхочу, Та скрапую ранок з порізаних хмар В мої ще заплющені очі.